Тонко сльози, коли я вас по-людськи прошу і пояснюю, чим ваші зальоти можуть закінчитися, ви ж тільки смієтеся. Але ж ми не знали, що вони такі. А що, гадали їх у тюрмах правил етикету вчили? Ви? ви краще скажіть, хто вікно відчинив? Свідки, мов за командою, показали одна на одну пальцем. Вона. Ой, і сніг, і горе з цими дівчиськами. Добре. Ще один хибний крок, і я батькам не листа, а телеграму надішлю, щоб усе село прочитало. Чули? Виконавши обов'язок, Софія спустилася сходами на перший поверх. У коридорі було темно. Знову лампочку викрутили, констатувала вже без емоцій, і увімкнула ліхтарика, який завжди носила з собою як освітлювальний прилад і як зброю. Бо був таки замашненький. Промінь вихопив темряви дві постаті – Гострого і Колобка, які стояли під стіною біля дверей її кімнати. «Що, в гості прийшли? Ідіть собі, бо поскаржуся, Жорі, а в нього жарти короткі». «Я ж ясно сказала», – перейшла у напад Софія. «Ходімо, гострий, не заводься, плюнь, ну її!» Намагався не наражатися на сварку Колобок. Ходіть, я проведу вас. Відкрию двері з гуртожитку. Софія відкрила замок і відсунула засув. Люто зіркаючи брудно-чорного кольору очима, гострий вийшов за двері, помахавши на прощання рукою. Чекай в гості, командиршо. Ти теж нічогенька. Зачинила двері. За які гріхи мені така кара? За те, напевно, що не послухала мудрої ради, гадала в гордині своїй, що все можу. Господи, дай мені сили витримати. З такими думками допленталася до ліжка і упала, заснувши ще по дорозі до подушки. За хвилину до дзвінка будильника вона розплющила очі, немов і не спала. Вибігла на двір вмитися, поки все було тихо. Зняла з мотузки випраний учора з вечора робочий одяг, широку спідницю і коценьку ковтину з дуже доречним малюнком, кучеряві негри на плантації. Негри на щастя не потребували прасування. Одягнувшись у чисте, Софія відчула стимул до життя. Пробіглась по кімнатах. Підйом! Першими вибігли свідки Янголята і Жанна. Поки збиралася на сніданок, вмиватись вийшли севастопольці. «Сергію, як рука?» – гукнула Софія колишньому пацієнтові. «Гоїться! Спасибі!» Максим вмивався мучки. Софія краєм ока спостерігала, як ретельно намилює він руки, шию. Ну і честюля цей Максим. Разів зоп'ять на день хлюпається під краном. Наче качка подумала тихенько, щоб ніхто не чув, і сама собі дала ляпаса. «Гей, подруженьку!» А чогося ти на молодих хлопців задивляєшся? Припини негайно. Дівчатам зася, сама. Але він подобався їй, та й край. Цей мовчазний чорнявий красень. Він був чоловіком її типу. Врешті, що у цьому поганого? Гляне раз чи двічі на хлопця, кому від того зле? Діти не заплачуть, дружину ревнощі не обпадуть. І дірка у ньому від її погляду не утвориться. Якось випадково вийшло так, що до їдальні савастопольці почали приходити одночасно із загоном медиків.